Пакс Романа міг призвести до ґрунтовних змін і глибоко позначитись на становищі місцевої людності. Я не відкидаю можливості навіть більш-менш суцільної романізації, латинізації місцевої людності десь в 2 3 столітті, але це все нічого не змінює в основному факті, а саме в тому, що черняхівська культура, зростаючи своїми коріннями за Рубинецьку, у цей час вже визначили себе у своїх основних елементах. Віддамо Кесареві все, що належить віддати Кесареві, але не треба за рахунок Риму відносити те, що сформувалося в Наддніпров'ї, незалежно від Риму. Культура черняхівського типу – продукт діяння тих ніваляційних тенденцій, які виявилися всередині варварського суспільства, почавши діяти ще з-за попереднього періоду. Вони проявилися незалежно від діяння римських впливів ще перед ними і, можливо, навіть супроти них. Римляни продовжували те, що вже мало місце ще перед їх появою в Північному Причорномор'ї. Але вони в другому-третьому столітті поріз дві несли в свою акцію ті елементи мілітарного гноблення, примусової романізації, чого на попередньому етапі, узносених з еллінами, слід думати не було. Не можна думати, що політика Риму на Балканах була одна, а в степовій смозі Північного Причорномор'я вона була іншою. Слід гадати, що в нижній течії Дністра, Бугу, Дніпра, так само римляни, Розгорнули величезні роботи по будуванню системи оборонних валів, так званий троянів вал, фортець мурованих кам'яних стін, прокладання брукованих шляхів, що повинні були з'єднувати периферію з адміністративними центрами як це вони робили і по всіх інших місцях. Чоловіків гнали ламати каміння, брукувати шляхи, мурувати стіни, працювати в шахтах. Ішло інтенсивне рекрутування тобільної людності для служби в римських легіонах Малої Азії і Північної Африки. Широко розгорнулася торгівля рабами, яких потребувала римська промисловість, сільське і домове господарство Італії. Тобільне населення, яке наважувалося чинити опір римському пануванню, винищувалося. Так було скрізь, де здійснювалося Римове панування. Історики, які розробляли історію давнього світу, бачили в Римі центр світової історії і не бачили жодної історії поза історією Риму. Однак римське панування мало свої межі. Мала межі римська могутність. Територіальне розпросторення римлян також мало свої границі. У цьому періоді античної доби, який охоплює перше 5 століття Поріздві, ми відрізняємо кілька етапів. Перший. Перший безпосередньо пов'язаний з попереднім, коли римська військова і торговельна акція ще не зачепила теренів на Дніпров'я. Другий. Другий етап, коли почали проявлятися процеси, що їх слід віднести на рахунок Кримлян під час їх перебування на півдні України у другому столітті та десь до середини 3-го століття. І нарешті третій, третій етап, коли діяли процеси, що стали наслідком попередніх. Історики і археологи, які не розшлинували цих етапів та весь період означали, суцільно як «Добу римських впливів» або «Цісарську добу», злам матеріальної культури на Україні, перехід від Зарубинців до Черняхова-Маслова, относили не до поготиків нової ери і не до першого століття Поріздві, а до середини третього століття. Я тримаюсь протилежної думки, яку я вже висловив вище. Злам матеріальної культури в середньому Дніпров'ї. Перехід від Зарубинецької культури до Черняхівської стався на першому етапі ще перед приходом Римлян. Щоб пояснити появу нових елементів у матеріальній культурі на Дніпров'ї в першому столітті, поріздві.